Enebertsoa naizta ezingo duen ulertu erdiak, elkar ulertze gehiago behar luke biarko erriak. Presoak eta ieslariak, ekarbitzade eserriak, arrantzaleen doni Mugitu zuen gerriak, Euskaraz mintza eta usatu, Matxista urde ez erriak, Betiko besta hauetan egin Ditzagun amets berriak, Ditzagun amets berriak. Aitor Zergbieren bertso honekin idekizituzten barda baionako bestak, Amandin Nastor ASB-ko kapitainak, Gotie Garantz eta Julian Molia surflariek, eta Ramina Ostatuko Jacques Garde jabeak zituzten gakoak balkoinetik, eta ondoko teilatu batetik ere arrantzale bizardunak agertu ziren ikurrina alde batetik bestera edatzeko. Bertsoa bururatu ondoan, aitor Zergbierekin mintzatu gira, eta bere lehen impresioa galdegin diogu. Geran angoitik beldu handia ahotsak ere dardar jin dit tam zagit enei sosoiro sosein ditue geran tratik zagit baneki ene sera e, e, iru edo gehiago ezzutela berca ulertuko baina nikantusa as asita jendea builai jendea builaiak hori buila hori ezagit baina gero, gero egia da ere Kopatu ditu dara, begiratu zpentsa, bertsua kanatzean intzela lagun eta ezagun batzuk da horiek ikusi ditu di jiz, txaloka, eta horrek indarra eman ditu. Ikusi ditugu ere teilatu gainean, eh, beraz, Iruñan agertu ziren bizarduna berak edo antzekoak bederen bai honan atera dute. Horrek, behar bada, Euskal Kutsu ahondiago bat emanen diopestari? Ba bai, ni, ni, ni ados nago, nuski. Lotxagarria eruditzen zaito hori egin, eta jendea marxeyesak handatzen hastera, baina alazerrien gauzak, psitzu dute ekintza polita eta jendea gororatu dut kodera horretaz. Kontent ikusi dugu zan joan etxegarai, bai honako eta agian bostegunak ongi iraganen direla adierazi adierazibigu. Eh bien, la primera impresión es una excelente impresión porque pues nosotros tenemos una población uh, siempre muy fervente al obertura de ese fredo baión. Lehen impresión a bizikiona da y de ende baita lehen egun hontan. Gaztea aurrak, familiak, nosotros, besten lehen egunaren nosotros, zata, berat, espero dugu albeza inongi iragalendirela, haro hona iragarri dute salgu behar bada ostiraleko, beraz espero dut bestara herudiren guziek ongi pasako dutela, izan Euskal Herriko edo kanpoko, besta wek denenak bait dira. Baion, eh bien, bon, qui viennent uh, du Pays Basque ou qui viennent d'ailleurs uh, puisque cette fête uh, c'est eh tout le monde. Herriko etxeko balkoinean zen nere lehenaldikotz Jean-Claude Iria hautetxia bertzalea, hainbeste jende ikustea balkoinetik ungigarria dela adierazi dugu. Ba, igartegon i lehenaldikotz hemengo Herrikoitsiko gelaniz eta Hala, biztan dena itxura biziki hartzen zaitu Lehen aldikotz ikusten duzularik alako diende meta, dena zuriz bestitua Eta gero, bo, diendeak aldu dira, ez da eganezake ez dela gauza haundirek ere ikusten eh? Baina, hala, ur, urte guztietakoa eganezake eta urte bat gehiago Eta guai, pentsatzen ut importantena da denak izan gaitezen aktore bat Besta horietan, besta ez, ez, ez dira erriarenak dira eta erritarenak direra. Hori da importantea, eta badugu gure, gure guaune responsabilitatea Besta horiek denak untza pasaditezen. Bakotxak egimardu bere aldetik, albezain ongi joan ditezen pestauek. Bai, zenta nahi bari madugu zinez... Espiritu errikoi bat hori atxiki importantea da bakotsaken hala erakus dezala bere konportatzeko moduan behatzen be dituen ere aktivitea hala eta denak entxepluugari izan egitezen hori da importanteena. Bestak abiatuak beraz, gaur aurreneguna, amarraketa erditan tanborra da, ondotik txiki eta animazioak poteak parkean. Ezaan, zeuskal irratiak zuzenean izanen girela, itzalean emankizunean, eguerdi tauren bata artean.